Великому гетьманові України Богданові Зіновію Хмельницькому на його 400-річчя козаком нетягою сатиричного куреня Євгеном Дударем складена і пречесний громаді в місті Чигирині проголошена. «Чолом тобі, великий гетьмане!» «Чолом тобі, славний лицарю, мудрий політику, вірний сину землі-отчої!» Україна шанує тебе, народ любить тебе і поважає. Підзалетіли ми тоді гетьмани з тією Переяславською радою, як свого часу Кравчук із Кримською автономією. Та хіба ж знали, що таке ось братерство, що братання з тією Московією таке надійне, як одруження з Повією. Та нічого, гетьмане, виборсаємося ще з цих обіймів. Бракує лише нам тебе, гетьмане, бракує твого козацтва. У нас зараз, що не козак, то суцільний стогін. Або ж за всеімперською нелою ковбасою, або ж за інтерповійною спідницею. У нас зараз, що не атаман, то іншої орієнтації, тому й тягнемо державного воза, як лебідь, щука і рак. Уже маємо свою державу, а в тій своїй державість тільки чужого, що аж морозить. Свої, здається, лише герб, прапор, шаровари і вишиванка. І ще сивуха своя, національна, неповторна. І ще свої національні, неповторні у нас яничари. А ще маємо своє духовенство, із московським душком, своїх чиновничків і чужорідною начинкою. І як кожна нормальна держава, маємо свої кордони ненормальні, прозорі. Це трохи краще, ніж нічого, але набагато гірше, ніж прозорі штани. Бо там усе видно, а нічого не вхопиш, а тут хапай усе, і нічого не видно. Так і можемо без штанів зостатися». Та не страшно, гетьмане. Пережили татаро-монгольське іго, пережили трьохсотрічне братерство, переживемо і синдром нерозлучності. Народ наш розумний і терпеливий, розсудливий і мужній. Його не візьмеш ні безснуватими лужковими, ні борговими ямами. Ідіоти у нас і своїх вистачає. Імунітет виробився, а борги. Віддамо навіть те, чого ніколи не брали. Земля наша щедра, люд працьовий, Годували кілька століть, прогодуємо ще кілька років, може Бог дасть понаїдається. Феномен землі нашої, гетьмани, у її благодаті. Що тільки не росте на ній, що тільки по ній не повзає. Ембріон холери в будь-якій іншій землі – Живе лише 300 років. У нашій землі бацила рабства розкушує уже 4 століття. А які штампи національні, які генетичні різновиди!» На Хортиці, де гордими мальвами розквітала вольниця, заплодоносив холуйський дурман і розповся по степах України, славних прадідів великих правнукам поганим покрутило язики і мізки. А дубів, скільки, не тих Дубів, що є національними святинями, є національною пам'яттю народу Дуби Шевченка, Дуби Франка, Хмельницького, Кривоноса, а от того національного чор... Ортополоху дубів зелених і червоних, широкопиких і вузьколобих, рядових і керівних. Та Україна гетьмани вже встала з колін. Йдемо до волі, йдемо до чесного світового братерства. Нас намагаються збити з ніг, Копають на дорозі підступні ями. Підсилають нам сусаніних, що спрямовують нас у непрохідні болота. Нас опльовують перед світом, нас намагаються переконати, що ми не здатні мати свою державу, що ми можемо жити лише у всесоюзній отарі і лише під керівництвом старшого барана, але ми, гетьмане, вистоїмо». І допоможе нам у цьому вічна слава полеглих за волю героїв. І допоможе нам у цьому Шевченкова непідкупна совість. І допоможе нам у цьому твоя, гетьмане, висока лицарська честь. І допоможуть нам у цьому тривожні дзвони братерської Переяславської зради».